30. A légi légierő Sevböri bázisára költöztem át, és ráébredtem, hogy a helikopterek a Firefly-nál sokkal bonyolultabb gépezetek. Már a repülést megelőző ellenőrzések is bonyolultabbak. Csak bámultam a kapcsolók galaxisát, és arra gondoltam, hogyan fogom én ezt mind megjegyezni. Valahogyan mégis sikerült. Két új repülés oktatom. Lazell és Michell mesterek figyelő tekintetétől kísérve lassacskán az összeset megtanultam. Rövid időn belül felszálltunk, a forgószárnyak csak úgy hasították a habszerű felhőket. Ez valóban az ember által átélhető legnagyszerűbb fizikai jelenségek egyike, sok szempontból a repülés legtisztább formája. Amikor először teljesen függőlegesen emelkedtünk a magasba, az volt az első gondolatom, hogy erre születtem. Aztán megtanultam, hogy a helikopter esetében nem a repülés jelenti a legnagyobb kihívást, hanem a lebegés. Legalább hat hosszú foglalkozást szenteltünk ennek az egyetlen feladatnak, mert elsőre talán könnyűnek tűnhet, de nem kell hozzá sok idő, és gyakorlatilag lehetetlennek tűnjön. Valójában minél többet gyakoroljuk a lebegést, annál kevésbé látszik megvalósíthatónak. Ennek legfőbb oka a lebegés majmainak nevezett jelenségben keresendő. Közvetlenül a talaj felett a helikopter különböző tényezők, a légáramlás, a lefelé irányuló szívóhatás és a gravitáció ördögien gonosz összjátékának áldozatává válik. Először inog, majd rászkodik, aztán előre és hátra, illetve oldalirányba fordul, mint mindkét leszálló talpon láthatatlan majmok függeszkednének és rángatnák. A helikopterrel végrehajtandó leszálláshoz le kell rázni ezeket a majmokat, aminek az az egyetlen módja, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket. Ezt persze sokkal könnyebb mondani, mint megvalósítani. Időről időre a lebegés majmai mégiscsak kifogtak rajtam, és csekély víg azt jelentett, hogy kifogtak a velem együtt kiképzést teljesítő többi pilóta jelöltön is. Magunk között kitárgyaltuk ezeket a kis szemétládákat, ezeket a láthatatlan gonosz manókat. Meggyűlöltük őket és rettegtünk a szégyentől meg a dühtől, ami akkor tört ránk, amikor a bestiák ismét kicseleztek bennünket. Egyikünk sem tudott rájönni, hogy miként állítsa helyre a repülő szerkezet egyensúlyi állapotát, és hogyan tegye le úgy a gépet, hogy közben ne csapja oda, és horpasza be a törzset, vagy horzsolja meg a leszálló talpakat. A megszégyenülés végső stációja az volt, amikor a landolás következményeként az aszfalton keletkező nyomokat hátrahagyva kellett eloldalognunk a leszálló helytől. Első szóló repülésünk napján mindannyian az esélytelenség tudatában jelentünk meg a helyszínen. A lebegés majmai. Csak ezt lehetett hallani a vízforraló és a kávés felett. Amikor sorra kerültem, bemásztam a helikopterbe, elrebegtem egy imát, és engedélyt kértem a toronytól. Engedély megadva. Beindítottam, felszálltam, és az erős szél ellenére minden gond nélkül tettem néhány kört a repülőtér körül. Aztán elérkezett a döntő pillanat. A forgalmi előtér felületén nyolc kör volt felfestve. Ezek egyikén belül kellett landolnunk. Az előtértől balra egy hatalmas ablakokkal ellátott naranyszínű téglaépületben várta sorára a többi pilóta és tanuló. Tudtam, hogy az ablakoknál állva figyelnek, miközben éreztem, hogy a lebegés majmai már a gépen csimpaszkodnak. A helikopter rázkódott. Húzzatok innen, ordítottam. Hagyjatok békén! Küzdöttem a kezelőszervekkel, de végül sikerült letennem a helikoptert az egyik körömbelül. belül. Miután besétáltam a narancsszínű épületbe, melkasomat kidüllesztve, büszkén foglaltam helyet az ablaknál, és figyeltem a többieket. Alaposan megizzadtam, de mosolyult az arcomra. Néhány tanulónak aznap meg kellett szakítani a landulást. Egyikük egy közeli füves területen kényszerült leszállni, még egy másik annyira bizonytalanul ért talajt, hogy a tűzoltó és a mentőegységnek is a helyszínre kellett sietnie. Amikor besétált a narancsszínű épületbe, láttam a szemében, hogy pontosan úgy érzi magát, ahogy a én éreztem volna magamat az ő helyében. Egy része őszintén azt kívánta, hogy bárcsak összetörte és megégette volna magát.